maite dugulako gelditua H, dio Fermin Muguruzaren kantu ezagunak. Lero hori zuen alaber bizim muggienduku ekintzaileek iragan asteleenean Pirineo Atlantikoetako departamentnduaren egoitzan zabalduriko banderorak. Hamarcada baten ondotik itzuri da Hhtaren gaia agenda politikora. Bi mila eta zortziko finantzak risiak proiektu tikitzaile unen asmoak izostuzituen zonbait urtez. Baina asuntzik eta alduzaigu zoritsa abiadura ondian. Eta ez, ez da iparroskalegia palis eta bordeletik areurbilago ezagiz, etxebizitza gutiengo area aberatsago baten luxu birakatzeko garaia. Ez da harimareko desmasiako bratuz, hainbat egitaen etxe eta lak desdiabetzeko tenorea. Garapenaren izenean, Parisek proiektua ejailen gainean kokatu nahi du begitz ere. Alejuseak Itania begiko agintari sozialisttak ere begildoari segitzen dio. Eta azkenik klasek buru duen departmenduak bizik salatu bezala, proiektua dirustatzeari ekinen dio laster. Euskal Elkargoak begiz, gehiengo zabale zarbuiatu zuen AHTaren inpozaketa hau. Eta ez da kasualitate utxa. Eskumen mugatuak dituen Ipar Euskal Herriko Instituzioaren erabakia, indar haremanen ondorioa da. aht babesteko tentazioa izan dezaken politikari andanak daki, erritaren gehiengoa proiektuaren kontra dagoela. Behin eta berrit zaipatu dugun bezala, Lapordi Basenabarre eta Siberuan, diendartearen antolakuntza eta protesta gaitasunari esker, bada bestelako politikak egiteko inarri sendo bat. Gaiuntan ere, estatuarekin ireki berdugun konfrontazioak, ikuspegi ekologiko zen sozialetik premiazkoa izaiteaz gain, muntahuntako erabakiak bertan hartzearen ezinbestekotasunaren ideia idea edatzen ahaldu diendartean. Ez dugu glasgauko gailujera dio beharik, krisi ekologiko eta klimatikoa lehuntzeko gure mugikortasunak birpentsatu behar ditugu lau hartzeko. Debaldeko proiektuen ordez, baiona eta garazi edo baiona eta endai harteko trenbideen berrikuntza eraginko jada behar duguna. Eta bidezkoa da, gailuntan ere, Eritarron galdegin diezagutela zer dugun gure bizitzak baldintzatuko dituen proiektuaz.